אוקיי, okay. אז uh, כמו שאמרנו, אנחנו ממשיכים ללמוד מספר uh, ישעיהו הנביא. Uh, היום אנחנו uh, לומדים בפרק י"א, פרק י"א, השיעור ה-15 כבר. Uh, אנחנו לומדים היום מאחד הפרקים, לדעתי, היפים בספר ישעיהו. הפרק הזה, שאנחנו לומדים היום, מתחיל בתיאור בוטני, תיאור בוטני של חוטר שיוצא מגזע. מי יודע מה זה חוטר? אתם יודעים מה זה? חוטר זה ענף קטן שבולה, שיוצא מתוך הגזע. כשאני הייתי עובד בפרדס, אז היינו חותכים את החוטרים שהיו יוצאים מהגזעים של העצים, כי בעצם מהגזע עצמו לא יצא מזה פרי, אבל... החוטר עצמו הוא יכול לגדול ובסופו של דבר להרכיב עליו משהו שאפשר בסופו של דבר להוציא מזה פרי. לא הבנתי. אז כאן אנחנו רואים שבעצם החוטר הזה... כי לנו יש חוטר, זה לא עץ. עץ איטבי, יצא מלמטה. אהה, באמת? כן. יצאנו מתוך הגזע. אוקיי, זה נקרא חוטר. מלמטה, מלמטה. מלמטה, מלמטה, כן. מלמטה, מלמטה. זה נקרא חוטר. זה לא ענף. אבל זה לא יתן פרי. לא. מה, מה לעשות? רגע, ש... למה? מכיוון שיש לגזע, יש לזה, אה, הגזע עצמו, שמרכיבים עליו קנה, שמתוך הקנה הזה, אה, בסופו של דבר, יוצאים פירות. מהגזע <ש> עצמו, <ש> מהחותרים שיוצאים מתוך הגזע, לא יוצאים פירות. השאלה היא גם איזה עץ, ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אנחנו לא עכשיו לא בשיעור בוטניקה. אבל זה עץ אבוקדו? אז, אז, אבוגדו, אז okay. בטוח לא יצא מזה, okay. זה מאה אחוז, פירות לא יצא ש... מזה, כן, צריך להרכיב על זה עץ חדש. אז אנחנו היום קוראים על חוטר מאוד מיוחד שיוצא מתוך גזע שנקרא ישי, מתוך משפחת דוד תצא הישות החשובה ביותר שאי פעם הלכה על פני האדמה התיאור של הישות הזאת הוא מדהים ומתאים רק לישות אלוהית בואו נפתח בישעיהו 11 ונקרא מפסוק 1 ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו הפרה אתם שמים לב שדווקא החוטר הזה שיוצא והנצר שיוצא מהשורשים דווקא הוא ייתן פירות כנגד כל הסיכויים זה גם מתאים לישעיהו 53 של ההתחלה שלו על משהו שהוא מדהים שיוצא, יונק מארץ צייה, אנחנו רואים שזה בעצם אותה שפה, פחות או יותר. עליו, על הנצר הזה, שימו לב מה קורה. ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. והריחו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפות ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, והיקה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. אנחנו מבינים את הפסוקים הללו שמדברים על משיח בן דוד. על ישוע המשיח שהחיים שלו הם מתוארים בארבעת הבשורות. שימו לב לתיאור המפורט על האישיות שלו. רוח הקודש נחה עליו, זאת היא רוח של חוכמה, רוח של בינה, רוח של עצה וגבורת, וגבורה, רוח של דעת ויראת אדוני. כל מה שישוע עשה על האדמה, מה הוא עשה את זה? ביראת אדוני. כל מה שהוא עשה על, על האדמה, הוא עשה בצורה שהייתה קשורה ליראה שלו ולאמונה שלו באלוהי ישראל. הוא לא שפט לפי מראה עיניים, נכון? הוא לא הוכיח אדם רק על פי שמועה, הוא הביא עימו צדק לאלו שהצדק לא הגיע אליהם. זה מה שהוא עשה. פסוק 4, אם תשימו לב, פסוק 4 גם מציין את הפועל העתידי של המשיח, כאשר הוא ישמיד את כל הרשעים בהבל פיו וים יהרוס את העולם. את הכל הוא עושה בצדק, באמונה שהיא חלק ממנו. זהו המשיח בעצם האדיר שאנו עובדים ומכירים. בואו נמשיך לקרוא. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער כתון נוהג בם, ופריו הדוב תראינה יחדיו ירבצון ילדיהם, ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבל. ושעשע יונק על חור, פתן. ועל מאורת צפעוני גם מול ידו הדה. התוצאה של uh, הביקור, אפשר לקרוא לו, הביקור המדהים של המשיח על האדמה, uh, התוצאה הזאת תהיה בעצם בעתיד כאשר אלוהים יברא את העולם מחדש. אז מוות וצער לא יהיו יותר. Uh, הטבע, הטבע האלים והחוטא של העולם יחלוף. היחסים בין הזאבים לכבשים השתפרו מאוד, נכון? אז <laughs> euh, הכבשים כבר לא יפחדו מהזאבים והזאבים לא יביטו בעיניים רעבות על הכבשים. התמונות שעולות מהפסוקים האלה מגלות עולם מוזר שנראה לנו היום, עולם שאנחנו לא מכירים אותו בינתיים. הגורים של הפרות והדובים ישבו יחד והאריות יהיו טבעונים זה בעצם תמונה מאוד מאוד לא, אפשר להגיד, לא, לא שכיחה, אפשר להגיד בכלל, בדמיון שלנו. כי אנחנו רואים את האריות בצורה שלהם האמיתית כרגע כבעולם חוטא. הריות לא אוכלים תבל כמו מכר, הם אוכלים סה, הם אוכלים את הפרות ואת העגלים ואת כל מה שזז בעצם. Uh, כאן בתמונה בשמונה אנחנו גם רואים תמונה של תינוקות שמשחקים עם נחשים, אוקיי? Okay? Uh, נחשים ארסיים. אף יצור בעולם החדש שאלוהים עברה לא יחשוב רעה על יצור אחר. אמן? זה לא מה שיהיה. Uh, פסוק תשע uh, גם מגלה לנו מדוע, תשימו לב לפסוק תשע. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני המים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנף עמים, אליו גויים ידרושו. והייתה מנוחתו כבוד. הסיבה לעולם המוזר הזה, היא שהארץ החדשה תהיה נשלטת, תשימו לב עכשיו, נשלטת אך ורק על ידי הדעת של אלוהים. ממש כמו שהמים של הים מכסים את האוקיינוסים, את העולם, כל העולם החדש. האוקיינוסים היום לא מכסים את כל העולם, נכון? אבל הדעה בעצם, הדעת של אלוהים בעולם החדש תכסה את הכל, אוקיי? כמים לים מכסים, והמים מכסים כל הים. לא, לא, כמים לים מכסים, זאת אומרת שהתיאור פה זה שהמים עצמם הם להרים את הים, זאת אומרת התיאור כמים לים מכסים זאת אומרת כמו הים, במילים אחרות, אוקיי? Okay? כמו שהמים נמצאים בים, אז כמו שהמים מכסים אז בעצם הדעה של אלוהים תהיה בלבד, לא יהיה עוד השפעה אחרת בעולם הדעה של אלוהים מלאה הארץ דעה את אדוני, זאת אומרת כל הארץ יהיה דעה אחת רק של אלוהים כל זאת יקרה אך ורק, שימו לב, כל מה שאנחנו ראינו פה, בפסוק עשר אנחנו רואים שכל זה יקרה רק כתוצאה מפועלו של המשיח ישוע על פני האדמה. זה מה שמגלה לנו הפסוק, פסוק עשר, שביום המוזר ההוא, ביום שהכבשים לא יפחדו מהזאבים והזאבים לא יביטו עליהם ברעב, ביום הזה המשיח יהיה קטר הבריאה. שימו לב, פסוק עשר מגלה לנו. הוא יהיה כתר הבריאה, כולם ידרשו אותו, כולם ירצו אותו, לא יהיה למשיח יותר מתנגדים. אלו שבעולם היום שמתנגדים לו ושונאים אותו, ולא רק אותו, גם את המאמינים בו, הם לא יהיו קיימים יותר. את זה אנחנו קראנו כמה פסוקים לפני. לא יהיו אנשים שיתנגדו לדעתו של המשיח, הוא יהיה נזר הבריאה, לא יהיה דעה שמתנגדת לדעה שלו בכלל. הדעה שלו, זאת הדעת שלו, זאת אומרת, הדרך שהוא פועל בעולם, האופי שלו, זה יהיה היחיד. לא יהיה משהו שמתנגד לו, לא יהיה ניגוד לאלוהים בכלל. תהיה רק דעה אחת על פני האדמה, וזאת תהיה דעתו המושלמת. כיום אנחנו חשופים לאינספור דעות שונות, לצערנו הרב, גם הילדים שלנו חשופים לזה לא מעט, אינספור דעות שונות לגבי החיים שלנו על פני האדמה. אתם יכולים לשאול עשרה אנשים שונים וכל אחד מהם ייתן לכם דעה שונה אה, לגבי אה, החיים שלנו על פני האדמה אנחנו חשופים למגוון עצום של דעות ושל פיתויים שנלחמים על המוח שלנו אתם מאמינים בזה? יש אנשים שמכורים לחלוטין למידע למידע מסוים שפועל בצורה הרסנית על המוח שלהם בכל רגע שעובר אם אנחנו קוראים בישעיהו שבסופו של דבר רק דעתו של אלוהים תתקיים לעולם. כל שאר הדעות אנחנו מבינים ייעלמו מן העולם לנצח. אתם יכולים לפתוח דף או כמה דפים של אינטרנט לגבי נושא מסוים ואתם יכולים למצוא שם דעות שונות לחלוטין. אנחנו רואים פה בספר ישעיהו שהדעה של אלוהים היא זאת שתישאר. חשבתם אולי על זה? יש אנשים שאומרים לכם אני מאמין בזה יש אנשים שאומרים אני לא מקבל את האמונה הזאת כי יש לי אמונה משלי, דעתי שונה משלך, אני חושב שככה אנחנו צריכים לחיות או ככה אנחנו צריכים להאמין, אבל בסופו של דבר רק אמונה אחת תישאר וזאתי דעתו של המשיח. מהי דעתו על מה שאנחנו זקוקים? וכשאנחנו שואלים את השאלה הזאת זה נשמע כל כך מובן מאליו אבל אנחנו צריכים לדעת את דעתו אם אנחנו שואלים שואל את אביו מה דעתו על איזשהו נושא מסוים, אנחנו גם רוצים לפנות לישוע ולשאול אותו מה דעתך? מה דעתך על מה שאני צריך לעשות בחיים שלי? הדבר הראשון שכל אדם צריך, הדבר הראשון במעלה, עדיפות עליונה אפשר לקרוא לזה, הדבר הראשון שכל אדם צריך זה מה שיש לישוע לתת, רק מה, ש... רק מה שלא יש לתת. שימו לב לישעיהו 53 פסוק 11 כתוב מעמל נפשו יראה, פה מדובר כמובן על המשיח, כי רק הוא יכול לעשות את זה, ואף אחד אחר לא יכול לעשות את זה, מעמל נפשו יראה איס בה, יצדיק צדיק, עבדיל הרבים ועוונותם הוא יסבול. דעת המשיח נותנת את המצרך החשוב ביותר שאדם צריך לפני יום הדין, והוא הצדקה שלו. דעת המשיח מצדיקה את הצדיק, אתם שמים לב? בדעתו יצדיק צדיק. דעת המשיח מצדיקה את הצדיק, הצדיק עומד לפני אלוהים מוצדק. כל השאר נובע מכך, איזה שאר? כל השאר נובע מכך, זאת אומרת, ללא ההצדקה של ישוע, ללא דעתו עליי, שבדעתו הוא מצדיק אותי, ללא הפנמה של דעת המשיח, בעצם אין לנו תקווה. אם אנחנו לא מפנימים את הדעת שלו, שהוא מצדיק אותנו בה, אז אנחנו חסרי תקווה. מהי דעת המשיח? כל מה שהוא לימד, שימו לב, מהי דעת המשיח? המילה דעת, זאת אומרת מהמילה לדעת, knowledge באנגלית. מהי דעת המשיח? אז זה כל כך ברור מאליו, אני אפילו לא צריך להדגיש. דעת המשיח היא כל מה שהוא לימד, כל מה שאי פעם הוא נתן אה, והראה, ולימד את התלמידים שלו, דעת, זוהי דעת המשיח. כל מה שהוא לימד, תשימו לב, כל מה שהוא לימד, מוביל אותנו למקום שהוא רוצה שנגיע, נכון? כי בעצם, אם תשימו לב, כל מה שאנחנו לומדים אמור לקחת אותנו מנקודה מסוימת לנקודה אה, אחרת. אנחנו לא לומדים משהו כדי להישאר באותו מצב. אנחנו לומדים משהו כדי שאנחנו נוכל להשתמש בדבר הזה ולהגיע איתו למטרה שאליה אנחנו הצבנו. אם אני לומד רפואה, אני לא לומד רפואה כדי ללמוד רפואה, כדי ללמוד רפואה. סתם ככה, כי אני רוצה ללמוד רפואה. מה אני עושה? אני לומד רפואה כדי להיות רופא, וכדי לעסוק ברפואה. זאת אומרת, הדעת יש לה מטרה. ומה התכלית של הדעת של ישועה? לקחת בן אדם חוטא, מנקודה מסוימת, הנקודה הזאת שממנה אין לו תקווה, ומביא אותו לאן? מביא אותה למקום, בקיצונית השנייה, מביא אותה למלכות אלוהים ולחיי עולם. זו איזה דעת זאת, מה אתם אומרים? אפשר לעשות תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי ותואר שלושים, וגם אז לא נגיע לדעת הזאת. הדעת הזאת שמשנה את המצב לחלוטין, מצב קיצוני לחלוטין. אפשר להגיד ממת לחי, אוקיי? אם יש לך את הדעת לקחת משהו מת ולהפוך אותו למשהו חי, אי אפשר יותר מזה, נכון? וזה המקסימום. זאת הדעת של אלוהים. זאת הדעת שאנחנו צריכים להנחיל לילדים שלנו. הילדים שלנו צריכים לקבל את הדעת הזאת. הדעת של אלוהים בסופו של דבר תהיה הדעה האחרונה והיחידה שתישאר ותתקיים לנצח. חוץ מהדעה הזאת לא תהיה שום דעה אחרת שתתקיים. הדעת של אלוהים היא הדעה כמיין הים מכסים. לא משאיר מקום לשום דעה אחרת. כל מה שישוע לימד אותנו מוביל אותנו למלכות אלוהים. וגר זאב עם כבש אם תרצו. אחד משמותיו של המשיח הוא פלא יועץ. כי ילד יולד לנו ישעיהו תשע חמש, שש כי ילד יולד לנו בן ניתן לנו ותהי המשרה על שכמו למדנו את זה בשיעורים הקודמים. ויקרא שמו אלה יועץ, אל גיבור, אביעד, שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, לכמה זמן אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם. קנאת אדוני צבאות האסדר. וואו, איזה דבר מדהים. קנאת אדוני צבאות האסדר. זה משהו שאנחנו אפילו לא יכולים לחשוב על איזשהו ספק שזה יקרה. זה יקרה, מכיוון שזה הפועל של אלוהי ישראל, אלוהי צבאות, שבקנאתו הוא עושה את זה. מה זה קנאתו? מישהו יכול, למישהו שזה רעיון? מה זה נקרא בקנאתו? זה משהו שהוא חשוב לו בצורה קיצונית. זאת אומרת, חשיבות העניין הזה היא כל כך גדולה, שאלוהים מקנא לזה. קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. הייעוץ של המשיח שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה הדעת שלו. הייעוץ של המשיח בדברו הוא לא אחד מיני דעות רבות שאפשר לבחור מביניהם ולהגיע בכל זאת לעולם החדש שאלוהים יברא. לא משנה מה אתה מאמין, בסופו של דבר אלוהים יציל אותך. האם זה, האם זה נכון? אם יש משהו שנוגד את מה שאלוהים מלמד, אם המשיח אומר לך תפנה שמאלה שם אתה תגיע למלכות אלוהים. אתה תגיד, לא, אני לפני ימינה ואז אני אגיע למלכות אלוהים. האם זה יקרה? לא. כמובן שזה לא יקרה. מדוע? מכיוון שהוא לא לימד את זה. כמה ברצינות אנחנו צריכים לקחת את הלימוד של המשיח. האם אנחנו צריכים ללמוד את מה שהוא אמר? לא רק את זה, אנחנו צריכים ללמוד וללמד אחרים. הורים, חברים, ללמד את כל מי שמגיע לסביבה שלנו. רק הייעוץ של המשיח יביא אותנו לשם. בטח אתם, התמונות האלה הן לא זרות לכם מאתמול, אתמול עם ישראל התעורר לבוקר צהוב. איזו הפתעה הייתה לי. ממש פתחתי את החלום, אפילו לא ישנתי עם חלום סגור, כאילו לא ציפיתי למזג אוויר כזה. אבל בהתחלה חשבתי שזה ערפל, אחר כך הבנתי שזה אבק. ארץ ישראל שקעה כולה באבק שהגיעה מסוריה הפעם. אתם זוכרים את האמרה של נתנאל פעם שהוא אמר האם משהו טוב יכול להגיע מנצרת? אני <laughs> חושב שאפשר להגיד את זה גם <laughs> <כאן, laughs> האם אי פעם קיבלנו משהו טוב מסוריה? <laughs> אני חי חמישים ומשהו שנים על פני האדמה ורק צרות קיבלנו מאז ועד עכשיו מסוריה. כנראה שגם לא בזמן האחרון ולא בכלל. בכל אופן רבים מהאנשים בארץ אתמול העדיפו להישאר בבית ולמצוא מפלט מהחום ועבד במזגן הגואל, פאולה שלחה לי את התמונה הזאת, אני לא יודע מה אלוהים מבשל לנו להיום, אבל הוא ממש הגזים עם הכורכום, חשבתי שזה היה מצחיק. זיהום האוויר בירושלים, אתמול, אני הלכתי אתמול בירושלים, ככה כמו שאתם רואים את האיש הזה, גם אני הלכתי עם בנדן על האף, כי אחרת הייתי נחנק. היה פי 56 מהרגיל, תאמינו או לא. אלה שהיו חייבים באמת להמשיך עם שגרת החיים הרגילה, הלכו ברחובות מלאים באבק, מלאים באבק, אוויר חם ומחניק, הנה אה, דורה סיפרה לי קודם שהיא גם יצאה מהבית ולא יכלה לירות שלוש מטר קדימה. <אז> אנחנו לומדים שזה בעצם משהו שנוחת עלינו בהפתעה, סופות זה לא משהו שאנחנו יכולים להימנע מהם, אבל טוב להיות מוכנים להם, נכון? מה אתם אומרים? טוב להיות מוכן, אני תמיד מוכן עם בנדנה, לכל פורענות שלא תגיע. זה גם כולל לשים את זה על הדשא כדי שפאולה תשב. <laughs> אבל יש שימושים רבים לבנדנה שאני צריך שתי דרשות רק כדי להגיד לכם. <laughs> בכל אופן אתמול היא הייתה די שמישה, די, אה, אה, הייתי די צריך אותה. סופות זה לא משהו שאנחנו יכולים להימנע מהם, אבל טוב להיות מוכנים לסופם. ישוע הזהיר את התלמידים שלו כמה פעמים על סופות בחיים שלהם. אולי אין בהם הרבה אבק, אבל הן לא פחות מאיימות או כואבות. אולי בעיות כלכליות אם תרצו, בעיות של בריאות, בעיות בעבודה, עננים שחורים או צהובים אם תרצו באופק, מצביעים על סופות שמתקרבות. גם פה דעתו של המשיח, של ישוע, היא זו שיכולה לעשות שינוי בחיים שלנו. ולא רק זה, גם בתפיסה של העולם שלנו. כדי שאנחנו בעצם נהיה מוכנים לקראת מה שמגיע. במטי עשרים וארבע, ישוע מזהיר את התלמידים שלו על זמנים של סופות קשות שלא היו אף פעם. אנחנו קוראים במטי עשרים וארבע פסוק עשרים כי אז תהיה צרה, אם תרצו להחליף את המילה צרה בסופה אין בעיה, כי אז תהיה צרה או סופה גדולה אשר לא הייתה כמוה מראשית העולם ועד עתה, אף לא תהיה כמוה. אף לא תהיה כמוה. זאת אומרת זה סופת הסופות. משהו שאף פעם לא היה. תל ליועץ נותן לנו עצה חשובה. תל ליועץ נותן לנו עצה שרק אלוהים יכול לתת. יום יבוא, בו תגיע סופה שלא הייתה מאז ומעולם. בזמן הסופה הזאת, ימלטו כל מי ששמותם נכתבו בספר החיים. אנחנו קוראים את זה בדניאל פרק 12, 1-2, את אותו דבר בדיוק. דעתו של המשיח מתאימה בצורה הרמונית מושלמת לכתובים. אנחנו לא יכולים להגיד שדעתו של המשיח נוגדת את מה שקורה אה, בתנ״ך. בעת ההיא יעמוד מיכאל, השר הגדול העומד על בני עמך, הנה תשימו לב אפילו המילים הן די דומות, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה להיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא של הצרה הזאת שאף פעם לא הייתה, ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. ורבים משנה אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. כל אלו, תשימו לב, כל אלו שדעתו הייתה להם חשובה יותר מכל דבר אחר בחיים, ינצלו ממוות עולם ויחיו בעולם בו כבשים וזאבים יחיו יחד בשלום. ישוע מצוטט, מצוט, מצוטט סליחה מנבואות התנ״ך כדי שאנו לא נהיה בחושך. דעתו של ישועה היא דעת הכתובים פה שעבר. ישועה שולח את התלמידים שלו למשימה. מה אתם חושבים שהאויב עושה כשישועה שולח אתכם למשימה? עוד פעם סופה. בכל מיני צורות הסופה הזאת מגיעה, היא לא חייבת להיות עבד, יכולה להיות בכל דבר אחר. ברגע שאנחנו יוצאים למשימה שישועה שולח אותנו, האויב שולח משהו שיעצור אותנו, נכון? <אח> יושב כמובן וחושב איך למנוע מאיתנו לבצע את המשימה שלשמה אנחנו נשלחנו. במטי, בוא נפתח את מטי 14, ישוע לאחר שהוא מאכיל אלפי אנשים, והם כמובן רוצים להפוך אותו למלך כי זה מה שמעניין אותם בחיים, סוף סוף יש מישהו ש... יכול לדאוג לנו שלא יחסר לנו אוכל, אבל ישוע מהר מאוד בורח מזה, כי הוא יודע כמובן שזאת לא הסיבה שהוא הגיע, נכון? לפני שהם מכריחים אותו, אומרים אתה, אתה קצת יותר מדי צנוע, אנחנו נעשה אותך למלך, ישוע יודע איך להתחמק מהם, ובעצם אחרי זה, בפסוק 22, ישוע מאיץ בתלמידים שלו, נותן להם משימה חדשה מיד האיץ בתלמידיו להיכנס לסירה ולהקדים אותו בנסיעה אל עבר הים עד שהוא ישלח את המון העם ישוע, תשימו לב, הוא לא רק מבקש מה זה המילה הזאת מאיץ, האיץ בתלמידיו? מה זה נקרא להאיץ? מהר מהר מהר יהיה לנו? קדימה, להאיץ לא מישהו לגרום לו לא לעשות דברים מהר מאוד, אוקיי? הוא מאיץ בתלמידים שלו לצאת לים האם לדעתכם הוא יודע מה מצפה להם שם? האם יש לו איזה שהיא ידע מוקדם על מה שעומד לקרוא להם? אני לא חושב. אבל אני כן יודע מה הוא הולך לעשות אחרי זה. יש, האם ישוע שולח אותנו לפעמים למשימות שהוא יודע שהן לא יהיו קלות בשבילנו? ישוע אולי לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל הוא יודע דבר מאוד חשוב. הוא יודע שכאשר הוא שולח אותנו, האויב לא יישב בשקט. אולי הוא לא יודע מה הוא יעשה. הוא יודע שהאויב לא יישב בשקט. האם ישוע שולח אותנו למשימות שהוא יודע שלא יהיו קלות? מה אתה אומר? לא. הוא לא שולח אותנו למשימות שהוא יודע שלא יהיו קלות? בטח! משימות קשות ביותר. הוא מעולם לא הבטיח לתלמידים שלו שכאשר שהם ילכו אחריו החיים שלהם יהיו קלים. נכון? להפך. הוא הדגיש שאלו שיחליטו להאמין בו, הם יצטרכו לסחוב עליהם את מה? את הצלב שלהם, נכון? ומה עוד לעשות? דבר קל להתכחש לעצמם. האם זה דבר קל להתכחש לעצמך? כל הדברים שבעצם ישוע מבקש מהתלמידים שלו, זה לא דברים שקל לעשות אותם. בכלל. החיים של אדם מאמין שהולך אחרי ישוע, הם חיים של רדיפות. יצרות שונות ומשונות. אז ישוע שולח את התלמידים שלו, אבל מה הוא עושה? הוא שילח את העם, ועכשיו הוא יוצא. הוא שילח את העם ועלה להר לבדו כדי להתפלל. לעת ערב היה שם לבדו, ובכל זאת ישוע לא עזב את התלמידים. איך הוא נמצא איתם? הוא מתפלל לחזק את הקשר שלו עם אלוהים. הקשר הזה בין ישוע לאלוהים הוא בעצם חבל ההצלה שלהם מהאויב. שימו לב למה שאני אומר לכם, ישוע לא סתם הולך להתפלל, ישוע עכשיו מחזק את הקשר שלו עם אלוהים כדי שהוא יוכל בעצם להגן על התלמידים שלו. ישוע מתפלל והתלמידים יוצאים אל הים, הם יוצאים אל המקום בו ישוע אינו נמצא איתם. מה אתם חושבים שהאויב עשה? כמובן מה שהוא עושה בכל מקרה הוא מביא סערה, קודם כל כדי לעצור את ההתקדמות שלהם כדי לעצור את ההתקדמות שלהם. בינתיים הגיעה הסירה למרחק כמה מילים מן החוף, כשהיא ניטלטלת על הגלים והרוח נושבת. הרוח נושבת, תשימו לב, נגדה. כמה הם מתקרבים. הרוח לא נושבת כשדוחפת אותם לקראת המשימה שלהם לעבור. הרוח נושבת נגדם. כמה הם כבר יכולים? הם, הם מוצאים את כל האנרגיה שלהם במלחמה. מלחמה נגד סופה שרוצה למנוע מהם להתקדם והנה באשמורת הלילה הרביעית בא אליהם ישוע והוא מהלך על פני הים שערות גדולות באות רק על, על, על התלמידים של ישוע, מה אתם אומרים? שערות גדולות נו, שערות גדולות קורות רק בחיים של התלמידים? בטח שלא שערות פוגעות בכל האדם על פני האדמה על תלמידים ועל כל אדם בעולם בצורה שווה, ללא כל הבדל. ההבדל הוא בזה שאתה סומך עליו. וזה ההבדל. מי שסומך על ישוע יש לו תקווה שאין דומה לה לאף אדם על פני האדמה. דעתו. אתם יודעים שדעתו של ישוע היא לא סתם תיאוריה? דעתו קובעת. ואנחנו נראה במה זה מתבטא. כמה קרוב המשיח אלינו בשעת צרה? הכי קרוב שאפשר. אין דבר שעוצר את אלוהים מלהגיע לנאמנים לו ולהציל אותם. גם אם מדובר על סערה בים. היום אנחנו חיים בחברה שדוחה את המשיח וגם את דעתו באופן לא מפתיע. הדעה החשובה ביותר בעולם זאת הדעה שמתעלמים ממנה הכי הרבה. הדעה הפופולרית ביותר היא אינה דעתו של המשיח. דעתו של המשיח שהיא אמורה להיות הדעה החשובה שזאת היחידה שתתקיים, נכון? מתעלמים ממנו. אם תשאלו אנשים ברחוב מה ידוע להם על ישוע, אחת התשובות שרוב האנשים עונים היא שהוא נתן את הלחי השנייה, והשנייה היא שהוא הלך על המים. אוקיי? הרבה אנשים יודעים מה הוא עשה, מה ישוע עשה, ישוע הלך על המים. בתור ישראלי אני יכול להגיד לכם את זה, שאני ידעתי את זה עליו, עוד לפני שקראתי משפט אחד בברית למה? כי זה מה שכולם יודעים, ישו הולך על המים, אוקיי? זה הפך לסיפור פולקלור, שבאמת אין רבים בארץ שמאמינים לסיפור הזה כהיסטורי, אלא כי זה נשמע כמו אגדה. אגדה, סתם איזה משהו נחמד, אז הוא, יונה היה בבטן של הלווייתן אגדה, וישו הלך על המים, אוקיי? אז זה לא משהו שצריך להתייחס אליו ברצינות. אנחנו רואים בפסוק 14, מה באמת ה... הדבר הזה שווה. באתי פרק 14 פסוק 26. כשראוהו התלמידים מהלך על פני הים נבהלו. אמרו רוח רפאים היא והחלו לצעוק מפחד. מה היה מצב רוח של התלמידים? הם נמצאים בעין הסערה. מה זה עין הסערה? מישהו יודע מה זה המושג הזה עין הסערה? זאת אומרת במרכז הבלאגן. אוקיי? נסיבות החיים הקשות באמצע שלהם. הם רואים את ישוע הולך על המים במצב הזה. במצב שערה בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים לסמוך על החושים שלנו, נכון? חוש הראייה לדוגמה. מסתמחים, אם התלמידים מסתמכים על חוש הראייה שלהם, אלא רק על דבר אדוני. רק דבר אדוני יכול באמת להראות לנו את ישוע בזמן של אובך, של גשם, של רוחות, גלים חזקים, שהם נקורים בחיים שלנו. רק ה... כל, דעתו אם תרצו, הקול של המשיח בקוף, הקול של המשיח בדברו הוא הדבר היחיד שאנחנו יכולים באמת לסמוך עליו. אתם מבינים מה שאני רוצה להגיד לכם? איך התלמידים בעצם יכולים לדעת שזה ישוע? דברו. פסוק 27, מיד דיבר אליהם. אתם שמים לב? מיד ישוע מדבר אליהם. כשישוע מדבר אליהם הם יודעים שזה הוא. ואז תכף נראה איך הם יודעים שזה הוא, זה עוד יותר יפה. מיד דיבר אליהם ישוע ואמר חזקו, מי שהיה פה בשיעורים הראשונים של, של ישעיהו עכשיו יבין על מה אני מדבר. חזקו, אני הוא. אני הוא, מצלצל לכם מוכר? למי זה מצלצל פה מוכר? למי זה מצלצל אני הוא? אל תפחדו. ישוע פונה אליהם ומרגיע אותם, לא כדי להגיד להם אני הוא. אז מה אם אני הוא? מי זה אני הוא? מאיפה אנחנו יודעים שזה אני הוא? אלא אם כן, אתם יודעים את הכתובים, אז אתם יודעים שמישהו אומר לכם אני הוא. מי הוא אומר אני הוא? אל תפחדו. זה אני שמשגיח עליכם, זה אני שנותן לכם את הכוח להמשיך. גם אם המצב נראה גרוע, תמיד תהיו בטוחים שאם אתם רואים אותי, המצב שלכם תמיד נמצא בידיים הטובות ביותר, אבל אתם... צריכים לדעת באמת מי אני. כשאני אומר לכם מי הוא, מה זה מצלצל באוזניים שלכם. ישעיהו 43, 11 עד 13. אתם עדי נאום אדוני ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא. לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. אנוכי, אנוכי אדוני ואין מבלעדיי מושיע. אנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי. ואין בכם אל, ואין בכם נעזר, ואתם עדיי נאום ה' ואני אל. פסוק שלוש גם מיום אני הוא, ואין מידי מציל אפעל, ומי ישיבנה. מה התלמידים של ישוע מבינים כאשר הם שומעים את הביטוי אני הוא? כמובן, מי יכול לומר זאת מבלעדי ה'? רק הוא יכול להגיד אני הוא. הם מזהים אותו. הם מזהים את המושיע שלהם בגלל שהם מכירים את האטור. מבינים כמה זה חשוב לדעת את האטור? כשאתה יודע את הדעה של אלוהים טוב, אתה מזהה את הקול שלו. מה ישוע אמר? הכבשים שלי שומעות את... את קולי, נכון? הם לא ילכו אחרי מישהו אחר, הם מזהות את קולי. הם שומעות את קולי והולכות אחריי. זה חשוב שאנחנו נכיר את הקול של המשיח? שלא אנחנו קוראים גם בישעיהו 52, 6 ו לכן ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא כי אני הוא, וואו איזה דבר מדהים אני הוא המדבר, זה אני שמדבר, הנני מה אתם חושבים, שישוע מדבר איתם בשפה של מישהו ככה סתם חבר? ישוע הוא דבר אלוהים, ישוע מדבר מדבר אלוהים הוא מדבר אליהם בשפה שהם מכירים. הוא אומר לכן אתם עמי, מי זה עמי? הם. לכן ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא הוא ידע שאני מדבר, אינני. מה נבוא על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה. אומר לציון מלאך אלוהיך. האם ישוע יכול היה לבחור אה, צמד מילים טוב יותר מאשר להגיד להם אני הוא? נו, no, איזה סיסמה. מי שמכיר את הכתובים, ישר יודע שמדובר על המשיח שהוא מושיע, ישר על ישוע המושיע. זה לא סתם, אני הוא וזהו, אז, 아, בסדר, זה אתה, כל הכבוד. הרוחות שור, שורקות, עגלים חזקים, מי מזהה קול ברעש הזה? לא מזהים קול, מזהים מילים, מזהים את דעתו, את דעתו של המשיח. ואז קיפה עונה לו, השיב קיפה ואמר אליו, אדוני, אם אתה הוא, צווה לבוא אליך על פני המים. תיפה רוצה עוד הוכחה. תיפה שומע את המילים, יודע שזה המושיע שלו, אבל הוא יודע אם זה ישוע מדבר, הוא גם יכול לגרום לכך שהוא ילך על המים. הוא יכול לעשות את זה. בכל זמן הזה, תשימו לב, הסערה נמשכת ומשתוללת. האמונה של אה, תיפה מתחזקת וגם שלנו האמונה שלנו מתחזקת כאשר הקשר שלנו עם אלוהים הוא בדברו כאשר הקשר שלנו הוא בדבר אלוהים כאשר אלוהים מדבר אלינו אנחנו יודעים שזה הוא מדבר מכיוון שאנחנו מכירים את דעתו ואם הוא קורא לנו אז כל דבר שהוא יגיד לנו כל דבר שהוא יאמר לנו שהוא יצווה עלינו לעשות אנחנו נצליח למה? כי הוא ציווה. האם אתם חושבים שאלוהים יצווה עליכם לעשות משהו שאתם לא יכולים? ויאמר אלוהים ליולנדה, תעשי את זה. האם היא לא יכולה להצליח לעשות את זה אם הוא יגיד לה? כמובן, <אף>, אף פעם אלוהים לא יגיד לנו או לעשות משהו שאנחנו לא יכולים לעשות. אבל כדי שאנחנו נדע שהוא מדבר, אנחנו צריכים לדעת את דעתו. אמר ישוע, תשימו לב, בואו. הרי ישוע יכול לפנות אליו ולהגיד לו, תגיד לי, מי אתה חושב את עצמך? אני בן אלוהים. אני יכול לעשות את הדברים האלה. מי אתה בכלל? אתה רק אדם. אתה רוצה לעשות את מה שהמשיח עושה. לא לכבוד לך. לא. האם ישוע שמח שאנחנו רוצים להיות כמוהו? האם הוא שמח שאנחנו רוצים ללכת אחרי הדוגמה שלו? כל פעם שאתם תגידו לאלוהים, אני רוצה לעשות גם משהו שאתה עשית. האם אלוהים יגיד, מה פתאום? זה רק אני יכול לעשות, אתה לא יכול. האם התלמידים של ישוע הקימו מתים? האם אלוהים נתן להם לעשות את מה שישוע עשה? ישוע אמר דבר יותר מזה. הוא אמר אתם תעשו דברים יותר גדולים אפילו ממה שאני עשיתי. כמה רציני אנחנו צריכים לקחת את דעתו של המשיח. דעתו של המשיח על מה שכיפה ביקש ממנו הייתה חיובית. מה הוא אמר לו? בוא! בוא! אתה רוצה ללכת? יש לך אמונה? בוא! בוא! קיפה ירד מן הסירה והלך על פני המים לקראת ישוע. כל האנשים שמדברים על ישוע שהלך על המים, אף אחד מהם לא מזכיר את קיפה. שמתם לב. תשאלו אה, אנשים, אה, מי עוד הלך על המים? לא, שום דבר, רק ישו. ישו הלך על המים. אבל זה לא נכון. מכיוון שאנחנו לא מכירים, לא יודעים את דעת הכתובים. לא יודעים את האמת.